з скрипнули вхідні двері, сповістивши про гостя. Варя посадила на ліжко Сашка, поклала йому ганчір'яну ляльку, яка збереглась на горищі ще з часів її дитинства. Хлопчик відразу ж відкинув її убік і потяг ручення та докотушок, нанизаних на мотузку на кшталт на миста. «Одразу видно, мужчина», – сказала, привітавшись Ольга. «Навіщо йому мамині ганчірки, так, Сашуню? Нам трактора або машину подавай». «Батько пообіцяв зробити машину з колесами», – сказала Варя. «Коліщата навіть крутитись будуть». «Де ж він їх візьме?» «Зробить із котушок. Добре, що колись назбирала їх цілий ящик». «Котушки тітки Катерини?» – запитала Ольга. «А чиї ж?» «Що гарного нашила, то гарно», – сказала Варя. «Залишилися від їхньої родини на згадку хіба що попелище та ящик котушок». «А від дядька Федора не було ніякої звістки. «Шотно є!» – зітхнула Варя. «Вивезли їх у невідомому напрямку, і як у воду впали!» «Не одні вони такі!» – сумом сказала Ольга. Кийця смикнула Ольгу за полу Маргаритка, щоб звернули і на неї увагу. «Де кийця?» «Там!» – дівчинка показала пальчиком під велике ліжко. «Там наша Маша!» «Маша?» – перепитала Ольга. «Так вона назвала кішку!» – пояснила Варя. «Ми зараз її звідти виманемо!» весело сказала Ольга. Вона прив'язала одну котушку на довгу мотузку. Киця думає, що обхитрили Маргаритку, а ми її зараз обдуримо. Потягай мотузку біля ліжка. Маша вибіжить. До мене? – спитала дівчата, Так, до тебе. Іди грайся. Сказала Ольга, і вже за мить хата наповнилася радісними дитячими криками та сміхом. Навіть Сашко у ліжечку почав від захоплення верещати. Ольга підійшла до сестри, яка порилась біля печі. «Допомогти?» – спитала. Не треба, відповіла Варя, відпочинь після роботи. Я піч добре прожарила, тож вночі можна буде приступати до справи. Одразу попереджаю, я не піду знову розкопувати могилу. Чому ти така полохлива? – усміхнулась Ольга. Не знаю, але у мене від страху може розірватися серце. Не припекло тебе, Варю, сказала сестра. Клюне з малений півень, побіжиш як миленька. Можливо, поводилась Варя, але ж у мене є ти. Так, зітхнула Ольга. «Спочатку піду на кладовище, відберу трохи зеренця, батько змеле на жорнах, а я в той час збігаю в кінець вашого городу і дістану вам жита. Думаю, що до ранку встигну спекти по поляниці», – розмірковувала Ольга. Хоч би ті чорти у сільраді не сиділи до півночі, бо одразу ж унюхають запах хліба. «Завтра раненько побіжу додому, роздам дітям по шматку, нехай поїдять зі свіженьким молочком. Головне, щоб старі не помітили». Нехай давляться сухою картоплею та коржиками. І то, доки не відібрали останню картоплю. І не шкода тобі свекрів. Ані сілечки. Ольга відміряла пальцем частину мізинця. Нехай їх колгосп нагодує. А я буду потайки підгодовувати дітей, поки є зерно у схованках. Напевно, за місяць-півтора воно закінчиться, і я не знаю, що будемо їсти далі. Щось придумаємо. Заспокоїла її Варя. Хоча саме гадки не мала, що робитиме. От дурна моя голова. Ольга луснула себе далоною по лобу. Шла сюди, щоб розповісти останні новини, а вже й забула. Знову щось страшне, – стравожилася Варя. Для нас ні. По-перше, на днях народила одарка, – заторхотіла сестра. Звичайно, що всім цікаво від кого. Хлопчик такий гарнесенький, рожевенький, білявий. Тож наші цікаві жіночки одразу помилися до вдови. Усі намагались у малюкові віднайти риса обличчя своїх чоловіків. «Та чи ти вгадаєш, на кого схожий новонароджений?» – усміхнулася Ольга. «Ти теж видивлялася свого Івана в ньому?» «Ні», – засміялась Ольга. «Одарка мене запевнила, що то не мій жеребець кінчика мочив. Я їй вірю». З'ясували, на кого схожа дитина? «Не встигли, бо вчора прийшли до неї активісти, кажуть, що вона як одноосібник не сплатила багато податків». Одарка у відповідь. У мене п'ятеро було ротів, які кожного дня хочуть їсти, а тепер стало на одного більше. Уже всі харчі відібрали, то з чого я маю платити? А Ганька їй. Тебе ніхто не змушував стілького дітей робити, сама у ліжко до чоловіків лізеш. І що, Одарка, не вліпила їй попиці? І вирізала б, але я не дала. А Ступа почав знову про нові закони, постанови, накази. Ти маєш на увазі голову колгоспу, уточнила Варя ступака. А кого ж іще? Який він ступак? Ступа він, так ось. Сказав ступа, продовжила сестра розповідати, що в рахунок податку у неї вилучають корову. Ти розумієш, що значить для шістьох дітей корова? А вони ж нічого, окрім молока, не бачили. А тут прийшли відібрати. Підна одарка. Вона навколішках молила, благала ступу, не відбирати годувальницю. Марно. «Вилучили?» «Звичайно!» Одарка вчепилася за задні ноги корови, кричить «Не віддам!» А голова когоспу так і потяг їх у двох із двору. Я ледь відкачала Одарку, думала, що Богу душу віддасть. Як вона зараз? «Не знаю», – стала плечима. «Після того ми ще не бачились. Я все думаю, як таке міг чинити її сусід. Живуть на одній вулиці, і він же добре знає, як Одарць тяжко без чоловіка. Нічого його не спинило». А знаєш, що йому з пересердя крикнула вдова? Якщо тебе комуняко повісить на гілляці, то я прийду і плюну на тебе, ось так. Так і сказала, не побоялась. Що боятись людині, яку обібрали до нитки? Їй втрачати нема чого. От біда, цітхнула Варя. Є ще одна цікава новина, схминулась Ольга. Розкажу, не повіриш. Я б теж не повірила, але все бачила на власні очі. І що ж то за дивина? Справжня дивина. Ходила на роботу разом з Улянидою і нічого такою за нею не помічала. Вона дивакувата, мовчазна, ні з ким не розмовляє, що загадають, те зробить. А вчора не вийшла вона на роботу. Голова сам пішов до неї, стукав, добивався, не відчинила. Тож я після роботи вирішила зайти до неї. Мало що могло трапитись. Жити від людьку, а самотньо, занедужа, нема кого і води винести. «Що з нею?» «Слухай далі!» «Заходжу, двері не замкнуті, мені аж лячно стало!» «Тобі і лячно!» – усміхнула сваря. «Мені здається, що ти самого чорта не злякаєшся!» «Не перебивай!» – невдоволено сказала сестра і продовжила. «Заходжу до хати, а там натоплено, прибрано і чути, як Улянида тихенько наспівує пісеньку!» «Улянида співає!» – здивувалась сваря. Уявляєш собі таку картину. Сидить Улянида, тримає на руках сповити немовля і морчить собі підніс пісеньку. Варя відпочутого випустила з рук чавонок. Добре, що він був не незокропом. Улянида з дитиною здивуванню Варі не було меж. Це неможливо. Усе можливо. Може, то не її дитина. Її сама бачила, як вона годувала хлопчика груддю. Оце так новина, сплеснула долонями Варя. Вона подумала, що вже давно не бачила Уляниду, і скучила за нею. До того ж, не терпілося побачити її немовля, поздоровити з новонародженим. «Чого скрутилась, як він на сковорідці?» – усміхнулася Ольга. «Біжи вже до неї, а я побавлю дітей. Все одно робити нема чого. Ті чорти ще не порозлазились по домівках», – хитнула головою біксельради. Варя порпалася у старій скрині, знайшла там вишиване дівчаче платтячко. Колись сітка Катерина зшила його для Маргаритки, а Варі зимовими вечорами на комірці вишила гладдю вилошти. Маргаритка швидко виросла з нього, хоча платтечко було як новеньке. В Уляниди народився хлопчик, але одяг на Сашка Варі сама і зайвого не було. Поки дитинка у подруги мала, то можна вдягти й плаття. Варя позаглядала у горщики, вишукуючи, щоб можна було взяти на гостиниць. Не знайшовши нічого, вона налила у невеличких глечик молока. Я піду? спитала, вдягнувшись. Іди, відповіла Ольга, тільки обережно не послизнися, бо молоко розілєш. Дивно, як щастя може прикрашати людину. Воно ніби підсвічує ясним світлом обличчя зсередини, і воно ясніє, променіє, здається, набагато гарніше, ніж є насправді. Варя дивилася на Уляниду, яка перестала бути схожою на відлюдькувату вітьму. Породілля світилася, тримаючи біля грудей маленький шматочок того щастя, яке робить жінку матір дуже гарною. Навіть глибоко посаджені невиразні очі жінки стали кращими. У них був відблиск самого життя. У мене хлопчик, сказала Улянида, колишеча на руках немовля. Знаю, бачу, сказала Варя. «Я принесла тобі молока і маленький подаруночок». «Його свати Іванко», – пояснила Улянида, ніби не почувши слів Варі. «Іванко – гарне імення». «Іванко теж гарний». «Де ж твій чоловік, Улянидо? Чи одружиться тепер із тобою?» – запитала Варя, не сподіваючись на зрозумілу відповідь. «Він є, – відповіла жінка, – і це добре». «Чому ж тоді він криється від людей?» Не можна кохати двох одразу, але він мене любить. То він одружений? здогадала Сваря. Перед Богом я одна його дружина, милуючись дитинкою, сказала Улянида. І він не буде з тобою жити? допитувалась Сваря, поки Улянида була настроєна до розмови. Ні, хоч не покине тебе. Один раз покинув, пішов до іншої, молодої і гарної, але дізнався, що я важка. Важка тут, вагітна. Одразу ж повернувся. Тепер ви разом? І разом, і ні. Я згадала, усміхнувшись кутиками губ, сказала Варя, як ти колись казала, що у тебе буде хлопчик. Ти все знала? І все, і не все. Ти будеш хоча б колись зі своїм коханим. Я завжди з ним. Навіть якщо його нема поруч. І тоді, якось мрійливо промовила Улянида. Варя чомусь згадала Андрія. І він теж із нею поруч. У мріях, але завжди. Знову активісти йшли по хатах. Часто люди звечора поспішали замкнути хвіртки та двері і не світили світло. Коли приходила комісія, то довго слукала у двері, а мешканці сиділи тихо, ніби їх нема вдома. Навіть діти привчилися не галасувати і навіть не подавати голос. Найчастіше активісти ходили вечорами. Удень хтось був на роботі, хто порався по господарству – а надвечір родини зазвичай сиділи по домівках, і тоді на півп'яні комсомольці комуністи мали змогу притиснути саботажників. Їх ненавиділи, але й боялися. Кожен із селян будь-якої митті за найменший супротив міг бути проголошений ворогом, який перешкоджає виконанню плану хліба заготівлі, і одразу ж направлений до білих ведмедів. День якось розвіював людські страхи. Але з настанням темряви жах наближався до хат, ховався поміж повітками, виглядав із-за кожного дерева, рогу будинку, сидів біля димарів на стріхах, готовий кожної миті налетіти на людину, скувати по руках і ногах, паралізувати волю. І нікуди було від нього сховатися, бо він був усюди разом із командою активістів. Варя намірилась вже йти додому. Бабуся нагодувала, взяла її в улюблену теплу жилетку та в'язані вовняні шкарпетки. Щоправда, старенька цілий вечір виридувала, то все кликала невістку, то дорікала варі, що таморить її голодом. Чому ти мені не зліпиш вареники?» – вирядувала бабця? Я вже скільки разів просила тебе, хочу вареників з картоплею і шкварками. Ще не різали свиню, проковтнувши грудку, що застрягла в горлі, відповів батько. То старе сало підсмажте. Нема, закінчилось. Що ви за господарі, обурювалась бабця. У нас завжди вистачало сала до свіжини. Догосподарювались? Покличте надю, я попрошу її зліпити вареники. Нехай сходить до трохима, щось обміняє на маленький шматочок сала. Чи мені багато треба? Завтра, якомога спокійніше, відповідала Варя. Я завтра зліплю. Варя сподівалась, що наступного дня бабця не пам'ятатиме, що було вчора. Не переймайся, Варю. Сказав батько, вийшовши у двір, щоб провести доньку. «Усі старі стають варедливі, гірші за малих дітей». «Добре», – відповіла Варя, – «і все-таки шкода бабусю». Якщо їй пояснити, що сталося останнім часом, вона не зрозуміє. «Може, воно й на краще?» Варя прислухалася. На вулиці було чути людські голоси. «Невже знову йдуть шукачі чужого добра?» «За плечима в них хлопата. Йдуть на хутір щедрувати», – сказав тихо батько. «Здається, доню до нас знову завітали щедрувальники». «Знову?» – слякано прошепотіла Варя. Чорножукові не помилилися. Активісти, як їх селяни прозвали Червона Мітла, пішли до Вареної хати. Почали нишпурити по всіх кутках. Варя сиділа, тримаючи Сашка, на руках. Дитина виридувала і плакала – Бо був час її годування. Василь сів у кутку кімнати, схилив голову, щоб не бачити швидків. Добре, що поруч із варією був батько. Він посадив на коліна маргаритку, обняв дівчинку і гладив її по щоці. Дівчатко перелякано зиркало у бік непроханих гостей, готове ось ось розплакатись. Павло Сарафимович щось нашіптував лагідним голосом на вушку дитині, і маргаритка заспокоїлася. Вона притислася усім своїм маленьким тільцем до дідуся, сховалася у його великих обіймах.